Aquest imarç se celebra el ple ordinari del mes de setembre, una sessió que ve marcada per les declaracions de disconformitat de l'equip de govern per les retallades en l'àmbit social vingudes de la Generalitat de Catalunya. Es posarà a votació l'oposició de l'Ajuntament a la reducció de l'horari d'assistència del centre d'atenció primària de Tiana i Montgat, així com la reducció per part del govern català de les subvencions a l'Escola Brasol Municipal i l'Escola de Música i Dança. L'alcaldesa de Tiana Serpujol ha explicat les diferents declaracions institucionals que tenen previst aquest vespre. Tres reprovacions, una de les quals sobre la PIRMI, amb el qual ja vaig que tenir una reunió amb coordinació de serveis socials el passat mes d'agost per veure com teníem les persones afectades en aquí. També portarem una reprovació, una declaració institucional respecte a les retallades de salut i una altra reprovació, una declaració institucional en contra de les retallades de, des d'aquest punt de vista d'educació. De, Més enllà de les referències a les retallades de la Generalitat, el ple municipal d'aquest i març també està marcat pels ajustos pressupostaris que vol tirar endavant el govern per municipal per tal de reduir despeses. En aquesta línia cal destacar la baixa del Consorci de la TDT i el preavís de baixa del Consorci de Promoció Turística del Maresme. És per aquests dos punts pels quals el portaveu de gent per progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, atitlla les propostes de regressives. Els temes centrals que proposa el govern doncs creiem que són clarament regressius. El govern proposa una puja absolutament desaforada de les quotes de l'Escola Brasol Municipal un 26% de puja entenem que és completament injustificat i entenem també que és una regressió en relació als serveis públics municipals. No, no entenem la justificació. En total, l'Ode del dia conté 13 punts i fins a 13 mocions i preguntes per part dels partits de l'oposició. Convergència i Unió presenta tres preguntes de control de govern, una sobre l'estat de neteja del poble al mes d'agost, una altra sobre previsions del dispositiu policial pels actes de festa major i una última sobre la situació de la intervenció municipal. N'ha donat detalls el cap de llista convergent en Rinolis. com el grup. Creiem que aquesta és una posició absolutament fonamental en el bon funcionament d'un ajuntament que l'estava portada a terme a un funcionari d'una manera excel·lent i llavors que davant d'una decisió que suposa una pèrdua d'un professional important nosaltres volem saber les raons, no entenem com no se'ns va consultar i ni se'ns va comunicar i volem saber si s'ha seguit el procediment correcte i quina serà la, la substitució que es preveu per aquesta funció. Diversos grups municipals també aporten al ple d'aquest vespre preguntes i mocions sobre la reforma de la Constitució i també sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l'ús del català a les escoles. En aquest sentit, el portaveu del Partit Popular, Manuel Gonzalo, ha afirmat que en l'acció municipal cal prioritzar els temes que afecten les retallades socials. Jo crec que és molt interessant el que s'està se parlant de les la, ajudes socials i del tema sanitari, i l'altre per mi és secundari, i a més, quan hi ha Eh, altres instàncies que estan per sobre el nostre, que ja han pres una decisió bueno, que es faci el recurs, si es creu per si si és que n'hi ha, eh, si ha lloc per, per fer aquest recurs i que la justícia hien. El pre ordinari d'aquest mes de setembre es podrà seguir en directe a partir de les 8 del vespre a través de Radio Tiana al 11.2 de l' FFM. R Radiodio Tiana: Serveis Informus.